2018. február 27-e ked van, és 3 perc múlva lesz 4-8. Ez a kéfe Jancsi, a hallgatók és fial János műsora. 14 évvel a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hegyekben minus 15, a síkságban minus 10 fok van, és esik a hó, csúsznak az utak. Erre legyenek szívesek tekintettel lenni. Részeg magatehetetlen vagy hajléktalan hovvitársaikat ráncigálják be valami olyan helyre, ahol nincs nagyon hideg. Nehezen botorkáló idősebb rokonaikat, barátaikat vegyék rá, hogy csak abban az esetben hagyják el otthonukat, hogyha ez elkerülhetetlen. Minden kicsére a TV-sor, minden utol a sohadasz. Os mistérios do mundo, pra ti. de megint két perc azó két óra között. Ma, a 2018. február 27-e 20. van, és kedd a pontos idő, 8 perccel múlott, reggel 4-8. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. És most a legfontosabbnak azt találom, hogy nagyon hideg van, és esik a hó, és erre mindenkinek tekintettel kell lennie. Ne hagyják embertársaikat kihűlni, ne hagyják, hogy fekve maradjanak járdán uttesten, ha elcsúsznak, ha maga a tehetetlenek. Fél nyolctól Lászlóval, 8 nyolc óra után Mesterházi Attilával, fél kilenc után duranelli Péterrel, és 9 óra után Hajós Andrással beszélgete a műsor nagyjából, fél tízkor ér véget. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Kejfejancsi, a rádió műsor. the sick film Köszönöm. Kedves Laci Vessző Én Időben Próbálkoztam Vessző Fia nem kedved, Laci, kedves Laci. Én időben próbálkoztam, fél lejános. 7.33. Elküldöm. Fél nyolc előtt ez a zene szólt, megismered? Melyik? Nem hallom. Mindjárt hallani fogod. Köszönöm Nem, nem, most nem úgy légy be! John Lennon, Paul McCarty... give peace a chance. <há> Jó reggelt kívánok egyébként! Neked is maga rádi hallgatok! <há> <há> És arra emlékszel -e, hogy ez melyik filmben volt? Én bevallom, nem. Te láttad annak idején az Eperésvért, amely Strawberry Statement címmel ment Amerikában? És emlékszel -e arra, hogy az egyetemisták ezt mikor és milyen körülmények között énekelték? Nem. Ez a nagyon furcsa tudat, hogy még most is beleborzong a hátam, pedig hát ugye ilyet nem lehet mesterségesen előidézni. Ez akkor e, szól ez a zene, hát már amennyiben ez zene, hiszen ott e, ezt a tüntetők kézzel, törökülésben, szájal adják elő, még mielőtt a Nemzeti Gárda rájuk tör az egyetemi kampuszon, és kiráncigálja őket, mint e, lázadókat. És ott valójában pépesé verik őket. És azért jutott az eszembe a Give Peace a Chance, mert um, valami egész méhányingerrel nézem azt, ahogy a Hudmezővásár helyi eredményre, és szándékosan nem mondom, hogy győzelemre, hanem eredményre, azzal ront rá a hazámra a jobboldali értelmiség egy része, hogy béke menetet szervez. Között van egyenes ok és Én... Hiszen... Ki összefüggés. Ki Kimondták? Hát... Uh, nem mondták ki, de nem minden attól lesz egyértelmű, hogy expresszis Verbész ki lesz mondva. Előfelült a halott, vagy a halott következtében elindul egy gyászmenet. Mélységesen fel vagyok háborodva. Én azért a Bajának a cikket úgy is olvastam, mint ami Kellő önkritikára és korrecióra szólítva. Hát nézd, ha abban. abban mi az önkritika? Hát azt, hogy talán valamit nem jól csináltott a. Hát okay. hm? Valamit nem, nem jól csináltad. Csinált. És mi volt az? Mondjad, Laci, mi az? Nézd, nem az a kérdés, hogy most. A baj, most a Bajácikről beszélünk. Hát, De figyelj, én, én most, hogy felhívtalak téged, euh, én azt jól érzékelem, hogy a te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 de nem a Bayer Zsolt a főszerp, hanem azt mondom, hogy köz, rendbe tenni közös dolgainkat, tehát ebb, ez lett volna láhúzó. Annyit beszélgettünk már János tulajdonképpen az újságírás, és helyzetéről. Ezért is léptem el az újságírástól. Annyira, annyira, annyira, annyira vitesnek mondom, tegnap olvastam a Magyar Nemzetben Torkos Matír készült interjút a Jobbik a, a sajtófőnökével, Pál Gáborral,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 és most aktív politikai szereplő mondhat legitim véleményt, én annak, mint Kutatási Szerzőbizottságának, én nem mondhattam, hol van határ hogy beleszól a politika a független sajtó működésébe, hol nincs, ki mondhat véleményt, ki nem mondhat. Szóval ez az egész rendkívül, tehát bonyolult, és azt én mondjam, hogy el kell fogadnunk, hogy vannak olyan szerepek, mint amin a, a bajaré, és egyébként a magyar újságírásban ez elég elterjedt szerep, hogy valaki miközben jótólú, szerző, napközben valóságos politikai ágáns, és vannak olyanok, akik magukat egyébként úgy látják, mintha nem lennének politikai ágáns, azok, és vannak olyanok, akik... De, ez nem, de én nem akartam én ezt ennyire bonyolni látni, szóval most... és nem akartam Bajas Zsoltról sem beszélni, hozzátéve, hogy semmi semmiféle halott nem ült föl. Kikérem magamnak a hódmezővásár egy győztes nevében, miközben ez a már Péter hozzám egy tízes kálán hármasra nem áll közel. De ahol tenyersz, vagy bárki más veszít, ott nem egy halott ül föl. Kikérem magamnak.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 Tükröződne belőle, akkor kérdezheti a márciusi a Mert most minden egyes mondat, amit mondanék, az felhasználható ennek a kampányban. Pro és kontra személyem ellen, pártom ellen, és a És ezt most nem lehet megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy most nincs más feladat eltünk. Én csak kőkeményen dolgozni, de ezt értem, és tényleg, de... tényleg a... minél több választópolgának a bizalmát értem, elnyerni. Akkor... És tanulni egyébként az a... esetből, a... A tanulni, meg, a... meg reálisan elemezni, okay, de tanulni nyilvánvalóan... úgy az esetből, hogy április 8-a után vonom le annak a következtetését, ami egyébként adott esetben február 26-án és 27-én kell. Hát ilyen nincs, akkor abba kell hagyni a beszélgetést. Én azt mondtam a... De János, én nem ezt mondtam.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 Hogy ezt ő miért, hogyan csinálja, ez legyen az ő dolga, ez nem az én dolgom, elfogadtam. A hudnőzővásárhelyi események után én fölhívtam vasárnap, és azt mondtam, hogy hétfőn ezt nem tudjuk megvalósítani, hogyha erről nem fogunk beszélni, akkor inkább hagyjuk abba, amire jobbra-balra egyeztettünk, és tegnap a hudnőzővásárhelyi eseményekről beszélgettünk, miután ez nem volt kihagyható. Én nem beszélgethetek veled a Gasztro Angyal című műsorra. Igen. Azt tudom neked mondani, hogy abban a csak, három szög... Csak, sög... csak az, azt, azt, azt vegyük tekintetben, és tartsuk tiszteletben, hogy a Lázár és az én viszonyom az nem egy egyszerű viszony, az nem arról szól, hogy van, van egy ö, fideszes miniszter, és van egy fideszes képviselő, akik alkalmanként egymással beszélnek, találkoznak, eszmét cserélnek, hanem van egy fideszes miniszter, akinek én állampitkára, sőt helyettese voltam, és aki engem elég csúnyan kirúgott. Ezért az én véleményem Uh, az én álláspontom azon túl, hogy valószínűleg valamennyire érzelmileg és motivált, az nem egy egyszerű álláspont csak, és nem egy olyan dolog, amire az ott is a benne Úgyhogy én ezt most bővebben kifejteni. De nem fogom bővebben kifejteni, éppen a témának az előbb elmúlt terhelysége miatt. Pont. Ezt eddig is lehetett érzékelni, de azt kérdezem tőled, hogy még egy emelettel hogy hogyha én egyébként a Fidesz elnöke vagyok, és ezt tapasztalom két prominens embernél, akkor nekem nem lenne ebben teendőm. Ezt a kérdést is feltettem már. Én nem tudom megmondani neked, mert mert az... A Fidesz nekem, nem az a dolga, hogy valamiféle békebíróként rendet tegyen, Meg nincs csizik rendet tenni. Hát nem lehet az, hogy mindenki mindenkit szeressen, és mindenki mindenkivel jóban legyen. Ez egy terhelt viszony, ez már így van, így is marad pont. Ennyi. Azt kérdezem tőlem. És, és egyébként is alkaljegyzem meg, tehát, hogy csak egy dolgot mondjak. Nyilvánvalóan tőlem a Hordmezővársai polgármester úrnak, aki már polgármester úr, az a véleménye, Mit megfogalmazott az utóbbi napokban, nem zárom, vagy nem is tudom mikor, hogy uh, Názár János uh, az okos, értelmes embereket kinyírja magam elől, hogy ilyen emberekre nincsen szüksége, nem áll távol. Legalábbis hát, a bőrömön tapasztalatom, meg már amennyiben én valamennyire értelmes embernek számítok ebben a világban. És nyilván vannak olyan hallgatók, ezt megkérdezik.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 Tehát itt ön, nem mondta Azt mondta, hogy kétszer ennyit kell dolgozni. Mit kell kétszer ennyi dolgozni? Ennél többet nem lehet dolgozni. Nekünk sohasem adták könnyen a sikert. Ezek olyan mondatok, amelyek tökéletesen körbeérik ezt az eseményt, csak éppen róla nem szólnak. Nézd, én, én egy pillanatig nem értelmeztem úgy az ő szavait, hogy ő azt mondja, hogy nem mozgásítottuk meg fel az emberénket. Az emberénk ott voltak. Hát a az azon a sajtóterékoztatón, amit tartott ott a Amire jelentével... egyébként Csak azért nem megyek szívesen belőle, azt mondta, hogy erről nem akarsz beszélni. Lázár Jánosnak azon a sajtótájékoztatón az ígény jött a világán semmilyen helyen nem volt. Tehát, hogy magára rántotta a vizes lepedőt, és egy olyan önkritikát vagy nem önkritikát hát gyakorolt.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 Hát néz, valószínűleg ki kellett állnia, és a háttérből irányított mindent, ezért számot kellett adnia arról, hogy mégis mi mit miért és hogyan csináltak. De nézzünk a... szembe az eredménye. Az eredmény valójában arról szól, hogyha mindenki el szavazni, vagy legalábbis többen mennek el szavazni, mint átlag, ami azt jelenti, hogy 60% fölötti a részvétel, ott a Fidesznek azzal kell szembenéznie, hogyha egy ember áll szemben vele, akkor többen vannak azok, mint a Fidesz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 az is meg hogy ebből éppen most mit tartozik a kampányban a Tehát, én, én ezt Könyörgöm, elnézést, az én miniszterelnököm az ezügyben ne a Fidesz gondjaival foglalkozzon, hanem az én gondjaimmal. Én vagyok hely, én vagyok Márkizai Péter, én vagyok El László, én vagyok Mesterázi Attila, nekem ne vonuljon félre egy külön szobába, hogy felmaradjon az az hatalma, amit az ország nagyobbik fele imáron elvitat tőle. Ez Csak nem az az egy magánügy. Azért az a János, mert ha azt mondtad az előbb, hogy Lázár Jánosnak nem volt keresti valahogy azon a sajtótájékoztató, amit a vereség után tartott a, polgár, a fideszes polgármér akkor milyen módon váratta -e azt el a miniszterektől, hogy olyan kérdésében nyilvánuljon meg, ami egyébként nem kormányzati kérdés. A miniszterelnök miniszterelnökként elmondta a sajtónak, hogy mit gondol, és nagyon helyesen azt mondta, hogy Hormezővásár egy fontos város, hogy a kormány eddig is dolgozott Horrmezővásárhelyek vásárhelyekért, a jövővel is dolgozni fog. Ebben benne van az üzenet hogy nyilvánvalóan függhetni attól, hogy milyen polgármester van annak a, annak a városnak, a, a, a, a milyen színezetű, milyen pártállású, milyen értékrendű, óvormézővásárlóiak számíthatnám a kormányra. Hát ez, ez egyértelmű üzenet. Egy miniszternek ezt kell mondani, amiről meg te beszélsz, az már már pár kérdés, Hogy a miniszterek ebben pártelnök is, ami nem feltétlenül lenne törvényszerű, hogy legyen, nem minden pártnál van így, és a Fideszbe sem volt mindig így, így az, hogy ő pártelnőkként egyébként miképpen értékeli a választási kampányban az egész folyamatot, és hogy ebből következően milyen tésekre jut a politikai stábjában egyetemben, és ez mennyire fogja befolyásolni a kampánynál menetét, a témáit, az egy másik kérdés. Ebben neked formálisan igazad van, csak azt szeretném neked mondani, hogy én szeretném, hogyha a pártelnök miniszterelnök az én miniszterelnököm lenne, és nem lenne neki fontosabb a Fidesz, mint én. A de de nem egy egyes egy személyre hát, de Dehogy nem? Az én iskola hogy... igazgatóm annak, a, tehát annak legyek én fontos, független attól, hogy tudja a nevemet, vagy sem. Az, hogy a de az a gyerek hozzánk jár, azt én megvédem. Mert az én iskolámban jár. János, nagyon szépen hangzik. De ezt a, a, a gyakorlat világában testtől lefordítani. És most mit is jelent, hogy a te miniszterelnök legyen is hozzá?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 Bőven több mint 10 millió magyarnak a miniszterelnök, annak is a miniszterelnök, aki az utóbbi 8 év, uh, évben nem ért az állampolgárság felvételének a lehetőségével, mert ugyan több mint 1 millió vették a magyar állampolgárságot külhoni magyarok közül, de még hogy legalább 2-3 millió, aki nem vette fel, és lehet, hogy nem is rögtön fölvenni, azoknak is a miniszterelnök. De azokért is felelősséggel tartozik, és ez állásul benne van a magyar al alaptörvényben is. Akik el fognak menni a békemenettel, azok milyen jelszó alatt fognak menni a mivel szemben? Hát azt tőlük kérdezmek, hát honnan tudja, én nem vagyok a békemenetnek szervezője. Én is az a sajtóból értesültem, ma hajnaval olvastam a sajtószemétől, hogy lesz békemenet. Jelent, jelentette be, nem tudom, itt Lovas István vagy Bajerszón, nem tudom micsoda. És azt is olvastam, hogy Lovas Istvánnak nem tetszik a soros kampány, és még sok minden más is. Nem, nem gondolkodunk mindenről egyformán nem látjuk mindent egyformán. Szerintem nincs ez semmi baj. Ezt nem látjuk egyformán. E, azt de el nekem személyedre fordítva, mert mind a ketten tudjuk, hogy nekem legalábbis fontos a te személyed. Időnként úgy tűnik, mintha én se közömbös neked. De ahogy a Navracs is mondaná, hagyjuk a homoerotikus vonásokat. Te egyéniben nem indulsz. 75. vagy a listán. E, ez a te minősítésed? Nem, nem gondolom. Mert van egy, van egy lista szervezési logika, amiben nem feltétlenül az elvégzett munka a, a, a, az, ami, ami egyedül meghatározó. Tehát az országos válaszmányi a miniszterünk részletesen beszélt az listállítás szempontjairól, és például azt mondta, hogy a 70 és 75-dik hely között levő személyek, révészt Eszmári, Össza, Lász, János és én, akiknek még esélyük van a bejutásra, ami persze nagyon sok mindenben függ a töredékszavazatoktól, a szocialistának a... A szerepését, hogy elérik-e a 10%-ot, vagy nem érik el, hogy hány egyéni közvetet nyerünk meg, mindentől függ a lista. Uh, eh, tehát minden esetre azt mondta, hogy ugye, nagyjából úgy számolnak, hogy 7 és 7 hely között ilyetnek, még, van esély bejutni a parlamentbe. Ők azok a személyek, hármat emel ki szerint, uh, akik a parlamenti munkában uh, jeleskedtek és joggal számíthatnak arra, hogy képviselőt maradjanak. Mert uh, de hát mondjuk vannak olyanok, akik mondjuk mint szövetséges szervezetek vezetői kerülnek a listára mondjuk Szapári Cistrov, vagy Jakab István, vagy Parkaslófsz, hát jó vagy Nyuri Kovács Béla, aki a legidősebb képviselő a parlament, ennek a polgári, isgazda polgári esetelnökeként, ők előttem vannak a listán, mert az a logika, hogy a szövetségi szervezeteknek a vezetői, képviselői azok, azok, a listának az első felében vannak itt. Nekem ez egyáltalán nem zavar, ez a normális menete a listállításnak, és aztán. Vagy bekerül az ember a parlamentben, vagy nem, ez a választók. Az a te döntésed, hogy egyéniben indulsz-e, vagy sem? Nem, nem, mert ez is egy kollektív döntés. Én már 14-ben indultam egyéniben, hiszen azt a választók amit én képviseltem, azt három darabra szertek egy jó részét itt csatolták egy jó részét a Sábogádi között, ez a nagyobb részét viszont az én és a Bicskeihez.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 azok amiatt vannak előttünk a listán, ők állapitkára viszont, ők pont olyan körzeteket képviselnek, amelyet jó esélyen megnyernek, tehát tulajdonképpen leesnek elődünk a, a, a listáról. Azt kérdezem tőled, mert azért azt gondolom, hogy egy tízes ez legalább nyolcasra, 9 kilencesre foglalkoztat, hogy az, ami április 8-án eredményként születik, az mennyire befolyásolja a te 2018 április 8-a után életedet? Nagyon nagy mértékben, mint hogy pont a, pont a listán, határon vagyok. van, nem, nem mindegy a személyes életemben képviselő maradok vagy nem. A, hogy, hogy mit fog dolgozni, hogyan fogok dolgozni. Tehát ez egy pillanat, hogy nem vagyok fel, vagy nem, én nem akkodom. Én nagyon távol áll a megértési politizálás. Volt van... olyan periódus az elmúlt időben, amikor te nem voltál képviselő? Amióta... Én, Jól beszélsz, én... beszélsz amióta? Amióta én intenzív, politizálok az 8 éve van, Tehát azóta vagyok képviselő, országési képviselő, akárhogy akár, akár, akár is számlom 38 éves voltam, amikor országési képviselő lettem. Volt előtte 20 év az élet, életemben, ami tanulással, munkával, könyvírással, gyerekek vállalásával és a többivel telt el. Tehát én, én nem, az egyetemi padból nem egyenesen a politika világában kerültem erre, hanem ennek volt egy folyamata, de erről már beszélgettünk, talán még a műsorban is. Ért Értelemszerűen ezért egészen máshogy a viszonyodok a politikához, mint azok, akik gyakorlatilag semmit nem csináltak egész értükbe, csak politikusok voltak. Egy pillanatig nem becsülném ezt sem, és nem, nem tennék különbséget abban az értelemben, hogy Egyébként elhivatottsággal, meggyőződéssel, rendkívüli szolgálommal lehetne le csinálni így is. Tehát nyilván van más az embernek az élete, hogyha a politika világán kívülről jön be a politikába, mint, mint hogyha egész van egy, van egy utolsó kérdésem, én sose voltam országgyűlési képviselő, nem is leszek. Azt kérdezem tőled, hogy azon a választmányi ülésen tegnap? Amikor ismertette osztály miniszterelnök a sorrendet, ott maguk azok az emberek ott helyszínen, ott helyben szembesültek azzal, hogy hanyadikok a listán? Van, igen, hát ugye az elnökség. Uh, Most róla nem, beszélek. Én, én, nem volt, én nem vagyok osztályos választmányi tag. Tehát én én ezt... nem voltam. Ja, te ott se voltál? Nem, de hát volt több osztályos választmányi tag, aki felhívott és elmesélte, hogy mi volt. Illetve volt. Uh... Uh, a mi megyénkből van egy válaszmányi tagunk, aki minden egyes országos választmányi és ír egy összefogalót uh, a, a megyében élő vezető, vezetőknek, akik, uh, akik uh, nem választmányi tagok. És azt olvastam el még este. Hát igen, én is uh, tegnap tudtam meg, hogy vég a listán, de nincs ez semmi baj, hiszen megvan a, a listájításnak a, a törvényes... Uh, Menet, az nem abnormis, hogy Csuhai Ildikó tollából megjelenik, hogy ki az első tíz, benne van még nyolc személy, ugyanakkor nincs meg a teljes lista, amit a válaszmányi ülés utána Fidesz egyébként közzétesz. Hát, na látom, ez egy jó kérdés, hogy hogy nem megint a Csuhai Ildikónak volt először információja, és hogy hogy nem a, az információjában, amiben vagy cikkében, amire közzétette ezt az információt, még a cikk címében is a Lázárjános szerepel, és hogy valójában Lázár a helyben kiegyezve a cikk, mint egyébként Csuha 10 egy cikkéből kilenc esetében, ez, ez nagyon érdekes, ezt én se értem. Hát hogy ez, ez nekem is megnepedés.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 ennek tudatában. Oké, okay, rendben van, akkor ebben tettél is mutatja azt, hogy mennyire buta vagyok. A te 75. helyeden való bekerülés, most akkor szólaljon meg a politikai jellemző, az egyébként milyen jellegű Fidesz sikert mutat? Ha hát, nézd, hogyha, ha mondjuk egy a 160. közelből elbukunk egy 20-at, akkor én biztos, hogy képviselő vagyok. Tehát az, az akkor, és, fő, és főleg akkor, hogyha az mszp PM szövetség nem érjen el együttesen a 10 ot Ak -ak Akkor ugye azok a szavazatok is szét lesznek osztva a többi párt között. Tehát ez egy nagyon érdekes számítás, ugye, és feállás, ami, ami előtt ez úgy, egy országosan egy... egy Fidesz győzelmet feltételez ezzel együtt. Igen. Persze. Igen. Igen. Örülnék, ha a magyar időkben páros napokon a Bajer Zsolt, páratlan napokon pedig én írhatnék.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 Azért sok mindent megtudhatnak, hogy a civil rádió híreit hallgatják. Telefonált Fókusz, aki azt állította, hogy német gyártmányú autójában nem szól a civil rádió. Az én angol gyártmányú, de egyébként japán autómban reggel hét előtt szólt a civil rádió. Ezt külön a hidegre való tekintettel e, megnéztem, és aztán hallottam. Azt kérdezem önöktől, hogy fókusz is hallja, aki online hallgatja jelen pillanatban a kejfejancsit, hogy van-e bárkinek hasonló tapasztalata, hogy ott, ahol egyébként hallgatta eddig a civil rádiót, ott nem szól, mert egyéb iránt emiatt szoktak telefonálni. Tehát valószínűtlen, hogy így lenne, de minden esetre az ember megkérdezi. Egy másik német autóban szól. Tehát az a fókusz, hogy nem tudom. Akkor lehet, hogy vételkérzeten, mobiltelefonon szó, az rendben van. Oké, rendben van. Jó, rendben van. Ez is tökéletes, hogy nem telefonálnak, de így engem megtalálnak. Rendben van. Köszönöm. Lehet? Hogy tetszik lenne? Jól, jól. Mester az van a vonalban. Um... Elsimo Lászlóval beszélgettem, aki számára ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert Tegnap már felmerült a sifferrel való beszélgetésben, ugye ő azt mondta, hogy amíg április 8-áig tart ez a kampány, addig ő kampánytémákban nem nyilvánul meg. De ezzel együtt nem volt nehéz témákat találni, vasárnap azonban este rájöttem arra, hogy a húdnözővásárhelyi választás azt nehéz lesz figyelmen kívül hagyni, és felhívtam a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 Tényleg egy szimbolikus városban, ami a Fidesz egy szimbolikus városa az ottani, mondjam, Fidesz eddigi támogatottságait figyelembevére. Tehát ebben nem, nem letődök meg. Azt kérdezem tőled, hogy neked mi hely üzenete? Hát, Kisírtam a Facebookon, a nekem egy mondat volt, ez a Fidesz -legyőzhető. Ha már itt az egy mondatnál tartunk, ez a Jampi Gallér, amit le kell, nem tudom mit csinálni, G. Fodor Gábor üzenetet, ezt érted? Nem, nem is láttam. Megkeresem neked. Az összes papíromat ott hagytam ma reggel. azon gondolkodtam, hogy a cd met hagytam volna össze, vagy otthon, vagy a papírjaimat, biztos, hogy így döntöttem volna, de jobb lett volna mindent elhozok. Így szól. Február 26-a 8 óra 47 perc Jampi Gallért lehajtani, gépfodorgával. Ezt érted? Hát, most, hogyha nagyon akarom, akkor azt bele tudom magyarázni, hogy, hogy ezek a urizáló kis királyok, helyi menőcsávók, ugye ez a HMC, ahogy szokták üttesen mondani. Gondoltam, hogy akkor Lázár János a gondolt biztos, hogy a helyi menőcsávók, akit jó megvertek ezzel a hordnazi vásár helyi eredménnyel. Egy ilyen bele tudok magyarázni, hogy csak el. Oké, okay, én nem, én nem értem. nem túl én sem, de erre gondoltam, hogy itt a menőgyerekek járnak, ez a fölhajtott ballér. Azt érted pont. egyébként, hogy a sajtótájékoztatóra, amely az alpolgármester vereségét mutatta, miért ment el a helyi országgyűlési képviselő? Hát ugye azért, az való érthető, hiszen azért ez Lázár Jánosnak egy egy komoly vereség.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 tehát de hát én néztem élő egyenes adásban, amit az az ugye a hír tévén kívül volt, aki folyamatosan ott volt a kampányban, tehát gondolom ezzel úgy érezte, hogy egy kicsit a felelősségnek is magára kell vennie, valószínűleg az előzményekből fakadóan. Tehát, hogy mennyire involválódott korábban ott abban a, a kampás. ez nem magyarázatát akkor amikor arról volt szó, hogy megkérdezték Hegedis úrtól azt, hogy mennyiben igaz az, amit márki Zayi úr mondott, mert szerint reggel találkoztak a piacon, jól elbeszélgettek, és abból kiderült, hogy az eredménytől függetlenül hanetán életre az ellenzéki jelölt győzne ellenzéknek azt nevezem, aki nem a fidesz, akkor hogyan folytatódna az élet, akkor erre várkizai azt mondta, hogy ők majd ezután együttműködnek, amire azt mondta, a regnáló, az akkor még regnáló alpolgármester, hogy hát ez enyhe túlzás, hiszen a piacon volt egy udvariassági beszélgetés. Udvarias ember ilyenkor nem utasítja vissza a másik verbális közeledését, de teljesen nyilvánvaló, hogy másnap lemond, és ő ebben a szituációban nem marad alpolgármester. Mire odafordult hozzá Lázár János, és arról beszélgettek, hogy ügyetek közben önkormányzati képviselő, vagy tehát arról nincsen szó, hogy kivonul a közgyűlés életéből, mire mondta a ha jól mondom hogy igen, megnevezte azt is, hogy hol, és én döbbenten néztem egy olyan beszélgetést, aminek fogalmam sem volt, hogy miért vagyok a szemtanulja. Megszerintem ez tök mindegy. Mármit, hogy mit tök mindegy? Hát az, hogy marad-e vagy nem. Tehát az, hogy alfogám esetként lemond, szerintem ez egy, egy helyes lépés. Önkormányzati képviselőként hogy győzött, az megszerintem... Nem, abban te óriási tévesz, mert az ő lemondása nem annak szól. A, az lemondás arról szól, hogy egyébként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 a kampányban is volt. Vita, surlódását látszottak ott a különböző szórólapokban, ilyenekben negatív kampány volt. tehát egy eléggé durva kampány nyomott a Fidesz óvnazővásárhelyen. Túl is nották, hogy szokták ezt mondani, ilyen szakzsargonnal. tehát én azt gondolom, hogy én ebben nem látok problémát. Szerintem a Fidesznek az a probléma, hogy nagyon elvesztette azt a várost, ahol, ahol eddig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 többség és a polgármester között az, az szerintem sem normális. Tehát ez az esztergomi effektus talán emlékszem, igen. igen, igen. Nyilván, aki szintén megnyerte függetlenként, őt is mindenkit támogatta, majd utána elletetlenítette a fideszes többség a, a városnak a, a működését. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ott az már az egy közös felelősség, hogy hogy egy város üzemeltetni kell, egy város működtetni kell, ott a választópolgároknak a jó értelművet igényeit, szükségletét ki kell elégíteni. Ha, ha ott is megy ez a háborúskodás, akkor, akkor azt gondolom, hogy téved az a, az a többség, hogy ezt egy ilyen bosszúvadjáratként fogja föl, mert hát nekik azért az első fideszlogent ismételjek, tehát utána pártpolitikát csinálni a demokráciából, tehát egy demokratikus választáson valakit megválasztott, valakit meg nem, majd ezért bosszúból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 Meg egy tízes skálán, hát inkább nyolcasra, mint hetesre vagy hatosra. Hát azért ez tovább éleszte még Lázár János a, a kampányban, hiszen majdnem már az volt a mondás, hogy hát akkor lesznek majd fejlesztések továbbra is, hogy hogyha helyesen döntenek a, a választópolgárok. Én meg azt gondolom, hogy, hogy van egy demokratikus verseny, azt megnyeri valaki, akkor onnétól ez a mindenkori kormánynak, azzal a Jól beszélsz, mert a legutóbbi Igen. civilapályán felvételen a vendégek azért azt érzékeltették, hogy e tekintetben a szocialista kormány sem volt a gyakorlatát tekintve sokkal különből. Ez nem igaz. Én értem, ezt bürom nagyon, hogy mindig, mindenki úgy emlékszik a nyolc évvel ezelőtt időszakra, hogy az ugyanilyen volt. Én most tudnék mondani jó pár olyan ö, ö, város Magyarországon, amelyik ugyanúgy fejlődött a szocialista kormány idején, jobboldali fideszes polgármesterre, mint egy másik baloldali, milyen lapet Mónikának a megnyilvánulására mindannyian emlékszünk. Mert hát hogy valaki mond egyszer valamit, meg a gyakorlat mi volt, azt szerintem óriási különbség. Egyrészt, egy hogy ki miért mondta, hol akart ő ezzel szimpátiát, hogyan gyűjteni magának. Helyes volt, nem volt helyes, ezen lehet vitatkozni, de aztán, hogy egy gyakorlat nem ez volt, az egyszerűen. Azt kérdezem tőled, hogy miközben az ellenzéknek a tökéletes lenézése és szerintem a hulladgyalázással azonos az a szöveg, szerint a halott felült. És ezt az Elsimonnak is mondtam, és Ugye amikor hallgatok, akkor lapozok magamban. Ugye a keleti gyöngy mondta azt, hogy sose fogom elfelelte. a Gestivel volt egy műsorunk, vagy volt egy filmünk, és azt mondta, hogy minél nagyobb düh van benne, és minél magasabb előjáróval vitatkozik, annál tovább számol magában. <gül> <gül> <gül> és ez van bennem, nem hogyha az előjárómmal beszélgetnék, de, de az, hogy a halott felült, nem a halott ült fel. De ezt ki mondta? Bocsát, ez, ez, ez a tegnapi jegyzete a Bajás igen, war ja jó, csak ugye a halott felült után ugye a második lépés az volt, hogy békemenetén... Ugye az elsimon teljesen normálisan azt mondja, hogy miközben van a kettőnek egymásrészt, hiszen ez így ebben a formában az én tudtommal se lett kimondva, de mégis a helyi győzelem után született ez a döntés, és nehéz a kettőt nem összefüggésbe hozni. Én azt kérdezem tőled, hogy ma 2018 februárjában függetlatt, hogy maga a békemenet márciusban lesz, de nagyjából el tudod képzelni, hogy milyen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 tehát a koszulai és azt üzente, mindjárt el kell menni, de miért? Hát ez a mert nekik Magyarország első. Én ezt keresi, értem, de most éppen Magyarország, Magyarország országok, mennyiben a második? Semmennyire, de állandóan ugye valakitől meg kell védeniük az országot, mert nem bírják egybe tartani a szavazótáborokat. És egyébként az vásárhelyen ez is egy fontos üzenet volt, hogy, hogy a Fidesznek annyi szavazója van, amennyi. Tehát ez a durván két millió körüli szavazótával, ebben nincs. Ahol... Amiben ezt a kérdés az, hogy ennek a formációnak az alak 2018. február 27-én 8 óra 24 perckor mit gondolsz? Úgyhogy még egy mondatot az előzőhöz, és az is egy nagyon fontos tanúság volt, hogy ha magas a részvétel, hát ha sokan mennek el szavazni, akkor látszik, hogy ebben a lelendéknek bőven tartaléka. Szerintem ez a kettő egy fontos tanúság, mert mondjam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 Abszolút. abszolút nem, nem, nem vitatom, csak... Igazad, az igazad van, le lehet, tehát én igazat adtam lehet, neked, de azt kérdezem tőled, hogy egy év iránt ma ennek a formációnak a kialakulása szerintet hol tart? Szerintem a hódnázővásárhely az adhat egy, egy újabb lökést ennek az egésznek, miközben, hogy mondjak egy ilyen kicsit kritikusabb mondatot is, vagy, vagy visszafogottabbat, hogy... Ugye azért mégis ez egy helyi önkormányzati választás volt, tehát azt szokták általában tanácsoltni az elemzők, hogy egy helyi önkormányzati választásból nagyon sok országos na, bocsánat, következtetés ne vonjunk le, de ebben is van igazság. Ettől függetem egyetlenül a az fontos következtetés, hogy a Fideszre válható, még egy ilyen szimbolikus helyszínen is. Nagyon ez adhat egy új lökést annak, hogy legyen ebben egy, egy, egy, egy egyesztetés. Én úgy látom, hogy az LMP is belekényszerült abba, hogy most már úgy emlékeznek el, hogy ők mindig is akartak tulajdonképpen majd másfűs a után e, e, egyeztetni, meg koordinálni. Nem értem pontosan egyébként, és az én személyes véleményem, hogy most, hogy leadjuk-e már az összegyűjtött aláírásokat egyelőtt elkapcsolatban, hogy ez miért olyan határpont, ami előtt esetleg nem lehetett volna már korábban megállapodni, minden esető, hogy eddig az LMP-nek, vagy eddig, jelenleg is van egy olyan döntés, egy olyan <coughs> kongresszusi döntés, ami arról szól, hogy ők senkivel nem működnek együtt. Ugyanezt mondta a Momentum, ugye a tegnapi. De van az, el, az, ebben van a, elmozdulás. Hát a Momentumnál nem nagyon. A Momentumnál nem, nem, nem, nem, de, nem, de, nem de, de, de a Momentumra én úgy tekintek, mint. Persze úgy, mert, mert létező szereplője, ugye. A,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 Hát az országban, ahol ugye a DK-val megállapodtunk egy közös koordináció, hogy nem indulunk egymás ellen. Tehát egy koordináció az akkor van értelme, hogyha végtekintjük mind a százhat körzetet, hogy kik a jelöltek, kinek lehet esetleg nagyobb esélye,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 a jégtáblára, és olvad? Így, így, ezt mondom. most ha ezt nem mondom egyértelmű, akkor mondom, igen, igen, igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, hogy a az... És ötben, az, hogy ez az, az olvadás, ez meddig megy el, arról neked van-e egyéni elképzelésed? Hát én szerintem a demokratikus oldalon biztos, hogy elmegy a maximum. Belélt az lmp t é, Hát én azt mondom, hogy a demokratikus pártnak. És mi a helyzet a jobbikkal? Ott én azt látom, hogy a tegnap a duródóra a képvisasszony és a volna is a pártelnök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 Oh, értem, valószínűleg ez abból fakad, ez a, ez a típusú mondat, hogy ilyenkor az emberek automatikusan, jogosan azt gondolják, hogy akkor 106-szor le lehet gyártani. Nem feltétlenül, azt ugye én jól érzékenem, Attila, hogy de segíts nekem már egyszer, segítettel is igazad volt, hogy 2014-ben olyan, mint ami hódmezővásár hely közvetlen a választás előtt nem volt. Nem, de közelebb volt hozzá, hiszen az összes politikai párt a demokratikus oldalon együttműködött egy közös Nem, Nem, nem, nem, nem. Olyan, olyan szituáció, ami ja, arra ilyen, hívü... nem, ilyen nem, hogy ilyen győzelem lett volna, és, és, és ilyen, szimbolikus, uh, hogyan, hogy hát, ilyen, ilyen szimbolikus segítséget nem kapott az akkori ellenzék. Tehát nem, akkor nem volt ilyen tapasztalató. Tehát azért mondom, hogy ez egy új uh, szituációt jelenthet ez a, ez a történet.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 Hát az, hogy ez egy helyi önkormányzati választás volt. Ilyet, ilyen kisebb mértékben, kevésbé szimbolikus helyen azért láttunk már, hogy, hogy egy polgármester választásnál könnyebben és jobban működik az átszavazás az egyik vagy a másik párt jelöltje vagy független jelöltje irányába. Tehát én, én nehezen tudok a jobbikkal országosan elképzelni bármilyen együttműködést. Van, aki el tud képzelni. Nehezen között, vagy nem? Között, én azt mondom, hogy nem. Tehát, Én nem, nem relativizálom ezt a ez de a demokratikus ellenzéki de személyes véleményem, A demokratikus ellenzék között viszont maximálisan el tudom képzelni, hogy egy 106 körzetre kiterjedő teljes koordinációt lehet csinálni. Itt az LNP-t értem rajta az első helyen természetesen, mert ugye az LMP mindig nyilatkozik, de az a vicc, hogy eddig ugye a DK meg az MSZT visszalépett már 50, 50, mint átlagban 50 helyen, az LNP beszél az együttműködés és még nem léptek vissza sehol se. Tehát az ő valaki, tapolca, alakos, hogy ezt ezt tap, Tapolca az állítólag 2014-ben ugyanígy megelőzte a választást, mint hogy hódműzővásányi, ebben nem voltam biztos, ezt én nem említettem. Hát Tapolca az nem 14 előtt volt, hanem 14 után volt, de ez most részletkérdés. Nem, ez nem részletkérdés, hiszen ez pont, akkor, akkor, akkor ez rossz rossz. Tehát ugye mind a Kézoltán győzelme, mind pedig a, a taposztói választás. Igen, akkor ez nem tán, jó példa. Először volt a kézzoltán, és utána a Higlajos. Igen, Igen mert itt annak a jelentősége, hogy egy ilyen szituáció, és nem sokkal később van, uh, tehát egy felhajtó, volt az országgyűlési választás. Abszolút. abszolút. Tehát ez egy, ez most egy, bocsánat mondom, J jó, jó időpontban jött győzelem az ellenzék számára. Hozzáteszem, hogy korrekt vegyek, ez a Fidesz számára is jó jött, most bármilyen kurán hangzik, amit Igen. mondok. Mert hogy ugye most az Orván azzal küzdött már, hogy hogy tudja a saját táborának val elhitetni, hogy menjenek már el szavazni, mert, mert van tétje a választásnak, hogy ezért volt ez a sorosozástól kezdve mindenféle marhaság ilyen erővel túltolva. Most ugye kapott egy eszközt az egész, egész kampányhoz, hogy na lám, akkor itt van, van azok, ok, ami miatt kell menni. Szerintem is, ahogy mondod, hogy az azon a kéken, ez biztos, hogy ennek a terméke a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 Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Jövő héten innen folytatjuk. Hát illetve köszönöm, majd onnan, szépen, amit, szépen. amit egyébként szépen, ami az Ami akkor az, lesz. Igen, akkor lesz. Köszönöm szépen. Szia, szia, szia. Önök Mesterházi Attillát hallották. De mi lehet ezt? Hát, hogy kikapcsolott. Ugye a lábammal Kell nekem bozogni. Köszönöm. Illegyel van magyarázat. Ez tök jó közembött Duránáli Péter van a vonalban. Ma lehetséges, hogy lesz majd egy-két kérdés más területről is, de azt kérdezem tőled, jó. hogy az, Az jó. Azt kérdezem tőled, hogy az, amit te végül is most tanulsz, és ugye ami összefüggésben van a statisztikával és az informatikával, uh -huh. az fontos-e? Hogy az multinacionális vagy nem multinacionális cégeken kívül, amelyek egyébként téged majd alkalmazni fognak, az egy milyen gazdasági rendszerbe épül be, és akkor az országot nézem már, mint hogy ő, milyen szempontból fontos, hogy ennek a használhatósága szempontjából fontos, hogy ez egy... Tehát, hogy maga az ország is úgy működik-e, amely egyébként ebben a formában igény tart a te tevékenységedre, vagy az ország valamiért még nem tart itt, természetesen nem az országról van szó, hanem annak a megfelelő intézményeire, vagy ezt rosszul látom? Ö, tehát, az a kérdés, hogy alkalmazható-e, Nem, A felül nincs kétségem, az a kérdés, hogy azon kívül, hogy alkalmazható, azon -e, kívül alkalmaz-e is. Hát ugye ez, ez igazából a kérdés arra utal, hogy az ebben rejlő lehetőségeket egyformán tudja kihasználni minden, ö, Igen. minden ország, és nyilvánvalóan nem. Tehát, hogy ez, ebből a szempontból ez ugyanolyan technológia, vagy tudás, vagy, vagy know-how mint minden más, vagy tehát, hogy ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, tehát ebben óriási lehetőségek vannak, nyilván ennek meg vannak a maga veszélyei is, tehát ennek vannak káros mellékhatásai, és nyilván az ország, amelyik általánosságban egy ilyen, általánosságban a jobban szerepel, az emberre lehetőségeket jobban ki tudja használni, és az ebből származó mellékhatásokat jobban tudja kezelni. Tehát egy olyan ország, amiben ugye ennek az egyik mellékhatása ennek az adatközpontú ö, technológiának, hogy, hogy nagyon sok munkahely elvész, mert automatizálni lehet. És kérdés az, hogy, hogy hogyan kezeljük azt, hogy, hogy struktúrálisan, tehát nem az elmúlt 5 évben, hanem az elközpontból 25 évben egy csomó emberre nem lesz szükség, akire az, az egyébként nagyjából prognostizálható, vagy nem, hogy mekkora lesz a munkaerő felszabadulása, amelyik ezt nem felszabadulásként fogja megélni? É, én én erre nem adnék előrejelzést. Mert még a régi elli, aki még nem járt a CEU-ra, e tekintetben azt mondta, hogy elképestő számokat fog a világ ezügyben produkálni. Ö, igen, tehát, hogy ezért nem adnék előrejelzéseket, mert nem látjuk, hogy pontosan hogy lesz, de azt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy sok lesz, aki, aki a miatt az állását. Lesznek új lehetőségek, de ugye és itt visszatérve a, a jól működés, a kevésbé jól működő országra, tehát, tehát azok fognak tudni bekapcsolódni ebbe a rendszerben, van egy, vagy egy bekapcsolódni, egy, megtalálni helyüket egy olyan országban, ahol a válati struktúra, meg a gazdaság. Elcsúszik ebben, a, ebben az alatt központú irányba, vagy ahol, amit ilyen hatások érnek, ahol a, a, a munkaerő megfelelően képzett lesz ahhoz, vagy másféle módon lesz képzett, mint most, ahhoz, hogy itt megtalálja a helyét. Tehát ezért ez egy ez, hogy hol itt? Megtalálja a helyét egy olyan rendszerben, ami olyan lesz, mint 15 év múlva, és nem. Olyan, mint Most volt, arról beszélünk, hogy megtalálja a helyét abban a rendszerben, amelyen belül egyébként elhaj, elhagyta korábbi, el kellett hagynak korábbi helyét. Igen, igen. Igen. Tehát ez egy nagyon tudási -intenzív, ö... gyazdaságban... tudás intenzív. De miközben tudás intézív gazdaságról beszélsz, arra nem vállalkoznál, hogy X-Y-nak kijelöljd azt a helyét amelyet ő egyébként azért se gondol elfoglalni, mert jelen pillanatban még nem gondolja azt, hogy neki el kell onnan mennie, ahol van. Uh, igen, egyik, A másik az, hogy, hogy olyan uh, általános elfogadott gondolati, kötöttségeket, gondolati kötöttségektől kell megszabadulni, egészen fiatalkorban, uh, ami szerintem nagyon-nagyon sok emberre jellemző, nem a saját hibájából. Okay, Például az, az, hogy nem tudom megtanulni a matekot. Tehát, hogy, hogy de meg lehet tanulni, nem mindenki egyforma szinten tudja megtanulni, ö, nem is mindenkinek kell, de az, hogy a, a, a, a numerikus tanulmányok, Érzelmi elutasítása, ezt, ezt, ezt meg kell szabadulni, mert ezt, ezt nem lehet. Tehát nem lehet mert hogy az hogy iskola, Igen, és nem lehet, hogy az iskola ö, kitermelje a, a nagy tömegben azokat az embereket, akik azt mondják, hogy hát, ha látok egy számot, akkor elszaladok. De azt kérdezem tőled, hogy ebben a rendszerben, amit Inkább kevésbé, mint többé tudok elképzelni, lesz egy olyan chip, ami egyébként úgy butítja le a rendszert, ahogy az autómotorokat butítja le valami, hogy ha bár tudna 300-zal menni, mégis 220-nál kiold. Magyarul, hogy ennek a izének... És erre az a legjobb hogy izé, mert abban benne van mindaz, amit tudok, és mindaz, ami nem. lesz -e egy olyan korlátozó eleme, amit a rendszer azért alkalmaz, mert azt gondolja, hogy a fenntarthatóság érdekében neki saját magát önkorlátoznia kell? A felhasználói felület, tehát akik ténylegesen alkalmazzák ezeket a ezek alkalmazzák a technológiát. Az adok számára rendelkezésre álló felhasználói felület, ahol kapcsolatba lép a rendszerrel. Az olyan alacsony, tehát az olyan szintre idézőjelben butul rá, hogy azért, hogy azért ehhez ez, hogy hozzáférést biztosítson, hiszen fontos, hogy minél több ember tudja használni, és nem fel, tehát az ilyen Mindenkinek érdekel, hogy ne csak doktori fokozattal rendelkező emberek legyenek. Én ezt értem, de el. magában a rendszerben is, amiről beszélünk, benne van az ellenkező lehetősége is. Ö, benne van az ellenkező lehetősége is, de de mondom, az fontos, hogy, hogy, hogy két lábbal áll mindenki a földön. Tehát olyan alkalmazói szintre felhasználó barát szintre azért lemennek ezek a dolgok, hogy, hogy, hogy minél több embert tudja használni. De hát ahogy egy Mennyiben érdekes, az, hogy minél több embert tudja használni, mert előttem egy olyan szókép zavar van, ahol egy olyan jellegű ember, mint te, valójában egy kazán, és néhány embernek, mint nekem az a dolgom, hogy az információkat szívlapáttal dobáljam be a gépházba? Hát ugye mindez technológia, aminek, am, aminek a, a végtermékét szeretnénk minél több felhasználónak eladni, vagy minél több helyre eljutatni, minél több ember számára, minél több vásárló számára rendelkezésre bocsájtani. A szükségszerűen ö, kell tudja kezelni azt, hogy a felhasználó az sokkal, de sokkal kevesebbet tud a működésről. Jól beszélsz, a de, de, de a felhasználói oldal az nem a te oldalad, de a, a másik oldalon vagy. És, Tehát én is használok olyan dolgokat, ugye ez egy láncolat, tehát én is használok olyan dolgokat, amiről amit tudom használni, de működtetni. Tehát előállítani nem tudnám. Azt kérdezem tőled, egy film jutott az eszembe, hogy lehet-e korlátozni azt a tudást, amire, amire te szerteszel, a tekintetben, hogy milyen területen alkalmazható. Hiszen végeredményben egy választási lista is arra szolgál, hogy az ember azt gondolja, hogy bizonyos választási szokásokat és emberi magatartásokat figyelembe véve azt prognosztizálom, hogy ő az élemberem. Igen, és hogy mi a kérdés? Azt kérdezem, hogy amit te tanulsz, az valójában minden területen alkalmazható-e, vagy van olyan terület, ahol nem? Tehát a, konkrétan az jutott az eszembe, hogy bizonyos adatok mentén te mennyire tudnád azt kimutatni, hogy az az illető adott esetben például e, ilyen időben, vagy olyan időben, legutóbb halva ilyen híreket, vagy olyan híreket végül is április 8-án kire fog szavazni Franciaországban, vagy hotentotta országban? Ezek már most vannak, ezek a, ez, hát ez a profilírozás, hogy nem tudom ezt, hogy mondják, tehát, hogy, hogy tehát, hogy, hogy megpróbáljuk besorolni csoportokba a megfigyeléseket, az szerint, hogy ez nagyjából hova tartozik. Ez korábban is, tehát ez egy, ez egy nagyon, ez egy ismert dolog, ismert tevékenység, ismert technológia. Most egyszerűen nagyobb mennyiségű adattal lehet ezeket a dolgokat megcsinálni. Hát nagyobb mennyiségű adattal, vagy többféle adattal? A egyébként nem zárja ki egymást? Is, igen, is, is. És nyilvánvalóan az egész dolog használatosságának az egyik titka az, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre. Tehát ez az erdőgazdálkodást ugyanúgy át tudja alakítani, mint a, a választásokat. És egyébként hát, ezt használják is. Tehát, hogy ez a magad mújján így aztán különböző területeknek kvázi titkosszolgálati emberévé válsz. Hát... A tekintetben, hogy olyan folyamatokat látsz át, amilyen folyamatokat más egyébként ezen adatok birtokának a hiányában nem lát át. Az egy másik kérdés, hogy tévedhetsz, de attól még potenciálisan a rendelkezésedre áll egy olyan tudás, amivel olyan következtetésekre juthatsz, amelyek adott esetben akár be is válhatnak. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ennek két eleme van és az egyik az az, hogy ha valakinek van adata, akkor abból mire képes, és ez a azt gondolom, hogy ez a kevésbé fontos, hogy ez a helyettesíthető, mert helyettem bárki más meg tudja csinálni. De az, hogy ezekből az adatokból ö, sokkal több mindent tudunk kitalálni, kigondolni, mint korábban, ez megmutatja, hogy azt, aki, akinek az adat a birtokában áll, igazából Tövi az erő, tövi az erős, Igen, én pontosan erre gondoltam, beleértve azt, hogy onnantól kezdve az is a tudás, hogy olyan jellegű adatokra tegyél szert, és olyan jellegű adatokat tudjál egy bizonyos összefüggésben értelmezni, amilyen adatok másnak nem állnak rendelkezésre, így az értelmezési tartomány se tud létrejönni. Nem, tehát a legfontosabb az az, hogy ki az adat. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, volt ez én a értem, De várj egy ezt én értem, de abban nem akarsz megcáfolni, hogy olyan hogy adatokat is kérhetsz, amilyen adatokat egyébként más nem kér, mert hogy magában a rendszerben rájössz arra, hogy van egy olyan jellegű terület, van egy terület, amiről senki nem kért adatot, miközben az azzal kapcsolatos adatokkal áttörést tudsz elérni, eh, ahhoz képest, mint amit egyébként ezen adatok nélkül látsz. E, igen, tehát hogy a visszatérő amit az előbb akartam Bocsánat. mondani, volt gyerekkoromban egy sorozat, a világjárók, amilyen út leírások és ilyesmik voltak benne, és volt még, volt egy könyv, amit egy magyar hölgy írt, Perúról, és az ott a könyvnek a cím, hogy az aranyörök tetején üldögélő koldus. E, és ugye ez pontosan erről van szó most is, hogy, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sokaknak ezek vállalkozások, vagy akár most lehet a politika is, hogy rettetesen sok olyan nagyon-nagyon értékes adata van, amire nem tudja, hogy van, és sokkal messzebbre jutna, csak nem használja. Lehetséges, hogy most jön az el, hogy az az idő, amikor hirtelen néhányan rá fognak jönni, hogy, hogy hú, hát neki Értékes erőforrás áll a birtokukban, ez pedig a saját működésükkel, vagy a saját piacukkal kapcsolatos adatok, és ebből nagy dolgok. Jó, de ugye egy olyan dologról van beszélünk, ami most is rendelkezésre áll, csak éppen senki nem gondolta azt, hogy ezt neki ki kell kutatni a magában valamilyen, valaminek az érdekében. Hát uh, igen, ez... ez, ez és ez a te, olyan... te, ez a te területe, tehát te azon kívül, hogy létező adatokkal operálsz, valójában az egyik legszebb dolog valószínűleg az lehet, ha nem látom nagyon rosszul az egészet, amit te csinálsz, hogy olyan innovatív területe, tehát olyan mértékben kell innovatívnak és kreatívnak lenned, hogy olyan dolgokra is rákérdezzél, ami által olyan megoldásokat hozzon létre, amelyeket nem lehet az addig létező adathalmazok alapján kitalálni. Igen, de ez a fajta innováció, ez mindenkinek a feladat a saját munkájában. Ezt én értem, de attól még ennek ebből, ebben, Ez így van. Tehát, hogy ebben a szempontból ez ugyanolyan munka, mint bármi más. Maga az, hogy a gazdaság, mint olyan potenciálisan, mennyire alkalmas ennek a befogadására, azt te látod, és most visszatértünk az első kérdéshez, vagy a másodikhoz. Én azt gondolom, hogy Magyarország azért abban a helyzetben van, hogy, hogy alkalmas erre. Tehát, hogy azért az az infrastruktúra, ami rendelkezésre áll, az, az, erre, és azt gondolom, hogy, a, hogy bizonyos területeken, vagy bizonyos vállalkozásoknál, bizonyos szint fölött a gondolkodás is kezd erre ráni. Azt gondolom, hogy ebben óriási lehetősége van mind a felhasználónak, mind aki ezeket a szolgáltatásokat nyújtja, tehát az én magamfajtátnak majd mert egyre tebben fogják gondolni, hogy ezzel valamit kell csinálni, és igen, én azt hiszem, hogy Magyarország ebből a szempontból nem az a helyzetben mint a csikiszkán. Jó, végül is az, amit be akartam lopni ebbe a beszélgetésbe, azt azért nem lopom be, mert az annyira szembe megy azzal, mint amiről eddig beszéltünk, hogy abba... Beszéltünk most... másról is. Én ezt értem, csak én már alkalmatlan vagyok ilyenkor arra, hogy hogy valami egészen más helyre ugorjak. Úgyhogy én most tőled kérdezem, hogyha rajtad múlna, akkor miről beszélnél szívesen, amit téged egyébként foglalkoztat, és az, ami egyébként a kérdésem lett volna, az immáron a te mostani tanulmányaidnak a figyelmen kívül hagyásával jövő héten, kedden fél kilenc után kérdezem meg. Jó hát! Ugye a helyzet az, hogy én 20 évig dolgoztam egy szakmával, amiről nagyjából tudod, hogy micsoda, és ezt igazából nem végzem aktívan, de hát, de hát fia nem. Tehát, hogy ezt én nem nagyon uh, tudom uh, elfelejteni, meg nem is nagyon akarom. Jó, ezért a kérdeztem azt, hogy szinten... egyébként azon kívül, hogy uh, napi szinten nem foglalkoztat és tanulsz valamit, uh, amiről eddig rendszeresen beszéltünk. Van-e olyan dolog, amiről te szívesen beszélnél, vagy a kérdéseim alapján erre, ebben kezdjünk egy hét múlva a kettem? A korábbi beszélgetéseink témája az számomra továbbra is továbbra is releváns, továbbra is érdekes dolgok ezek, amelyekben továbbra is van véleményem. Oké, okay, akkor ezzel fogunk kezdeni jövő héten, jó? És okay. akkor most nem kutyulom a kettőt. Jó van. Köszönöm okay. szépen. Én... Durorelli Pétert hallottak. Kicsit előre tekerem, mert ennyi idő nem lesz. Azt mondja, hogy öt perc Oké. Okay. Relatíve egész jól abszolváltam a mai napot ahhoz képest, és összes papíromat otthon Persze a bizonyítványomat nem nekem kell kiállítani. Holnap reggel, szerdán, Alcivi Rádió Kuratóriumi elnökével beszélgetek, fél nyolc után, fél kilenc előtt pedig Gyurcsány Ferenc lesz vonalban, majd Donát László. A hallgatókkal való beszélgetést, mint mondtam, csütörtökig várat magára, amikor 7 és 8 között tudunk eszmét cserélni, ezen a héten először és utoljára, hiszen a pénteki nap is egyéb beszélgetésekkel telik. Mármint olyanokkal, amelyek nem lesznek interaktívak. You take my hand, I'll take your hand. Ami a negyedik, kilencedik, tizennegyedik és 18. kerületi élettel van összefüggésben, azt természetesen feltehetik szóban és írásban. www.dörö.fialajanaskukac.gmail.com nem de teljes jöjesz, vagy még kora van? Hát akkor egy percig hallgatni fogunk. Ember. Az elmúlt időben nem volt olyan messzire jött ember, ami lett volna nagyon érdekes. Nagyon készségesek voltak az emberek, pedig nem volt feszültségmentesített. Zene? Nem igazán hallom. Ja, Igen. Ez a G-Pécs, a Chance. Nem, akkor nem hallottam. Azt kérdezem tőled, ugye én ezt az eperés vérben hallottam először valamikor, talán a 70-es évek elején megnézem, itt van nálam a levez. Hogy ez mikor, mindig elfelejtem. Azt mondja, hogy 1970, kerek. Hogy te érted, hogy egy békemenet majd március 15-én milyen lobogó alatt fog felvonulni, mint kommunikációs esemény? Hát nem nagyon. Én van, azt a békemenetet... Úgy sajnálom, az az igazság. Olyan értelemben sajnálom, hogy én ott állandóan ilyen vagy nagyon dühös, vagy nagyon megtört embereket látok. Tehát, hogy én nekem a békemenet storia az valahogy az, hogy akik a jelenben nyilatkoznak, vagy a vezetőségében vannak, azok szerintem ilyen megfogott, megfélemlített ilyet emberek, akik meg benne sétálnak, azok meg ilyen ilyet idős nénik, akiket nem szeretnek elég hajós András a túlfélem azt kérdezem tőled hogy van olyan, hogy rap van olyan, hogy beat, van olyan, hogy rock a békemenet. ez az milyen mifaj? nem tudom modern politikai kommunikáció mint ahogy van olyan is, hogy kormány ellenes dal ez is jelen is van sokan a neten és basz legalább annyira dühíti az embereket, akik hisznek a kormányban. Például van azt hiszem ilyen is, hogy baszodjál meg KDNP ilyen című dal, az biztos a rosszul esik kormány kormányi hívőknek, mint mondjuk nekem a békemenetet nézni. Te elmész ilyen rendezvényekre? Tehát te egy aktív tüntető vagy? Nem, ritkán szoktam elmenni. Nekem, nekem tömeg nem tudom, nem szeretek együtt menetelni semmiért, még azt hiszem értem se. A színpadról a sok ember látványa az milyen? Az azt jelenti, hogy jó, jó, jó, az jó érzés, de ez is nagyon relatív tud lenni, nem tudom. És mennyire nem vagy elveszed mert... akkor, amikor te vagy egy koncerten nagyon sok ember között? Ez nagyon ritkán fordul elő. Én talán 15 én lett éve voltam utoljára így koncerten <coughs> sok ember között. de ezem azért most van. olyan nem támítok túl hogy nüpa vagy igen hogy A38 hajó tehát egy nagy nagy jembori koncertet elni. egyébként elindultam Orbán Viktor beszédére a hősök terére Szerintem 25-30 évvel ezelőtt, már lassan, vagy nem mikor. És az András a rendszerváltáskor, és az András sűrűt jutottam, ahol azt láttam, hogy egyszer sokan vannak, és hasonló Az effektet is nem. Két dologról szerettem volna veled beszélgetni. Az egyiket meg akartam nyerni a boros Lajos, de nem veszi föl. Tehát felhívtam a boros Lajost, hogy érdeklődjek az állapota felül és elmesélt nekem egy történetet. Uh, amelynek az igazáért azért nem tudok szavatolni, mert azért annak örülnék, ha ő mondta volna el, annyira képtelenségnek tűnik. Mesélhetem? Mesélheted, benne legyek benne. Nem vagy benne, figyelj, Jaj, de jó, Akkor tivancsian, tivancsian, tivancsian, tivancsian, nem, Nincs bennünk se, tehát semmi homoerotikus szex nem lesz ma. A másik történetben sem vagy benne, képzeld el. Köszönöm, hallgatom. A történet a következő, hogy Boros Lajost ezer éve ismerem, ráadásul az elmúlt időben egymás melletti sávokban úsztunk, és nem olyan benyomás keltett, mint aki a szívlinnikán fog kikötni, ezért aggodalommal olvastam a róla szóló történeteket, és örültem. Rájön mert... én is, mert én is úsztam már egymás melletti sávban vele, és ezért én is nagyon aggódom, értem és jobbulás. Jönnek neki innen, halvaton történetet tovább beleért vagy a Boros egy ellentmondásos palidején? én... Melyikünk de nem az. Nagyon, de a dolognak az a lényeg, hogy én egy nagyon-nagyon tehetséges palinak találom, és hát nagyon régről ismerem, rengeteg emlék hozzá. Um, és azt mesélte, hogy meghívta a TV2, ahol egy elég furcsa, szürealisztikus beszélgetésnek volt a résztvevője, mert ott nem nagyon tudtak a, a műsorkészítők vele belőle mit kezdeni, így aztán azt gondolta, hogy azon kívül, hogy hát most mégsem halt meg, akkor csinál valami propagandát a vogával való ö, műsorának, amit ugye elad különböző rádióknak az interneten, majd onnan távozott, és azután egy teljesen még annál is szürealisztikusabb élményben volt része, mert hogy ezt követő a született. Palácsik a beszólt a TV2-nek az ügyben, hogy hát a Borosnál fontosabb dolgokkal kéne foglalkozni, akkor erre a Majka azt mondta, hogy izé, erre megszólalt Endi Vajna, hogy a Majka ne oktassa ki, hogy izé meg bizé, emléle visszaszólt a Majka, hogy őt azt se érdekli, hogy ez a TV2-s foglalkoztatásába kerül, mert egyébként neki ne szóljon be ilyen ügyben a Vajna, mert hogy ő egyébként egy szuverén ember is úgy gondolja, hogy a TV2-nek ez a politikája, a műsorpolitikája teljesen hamis, majd kasza Tibor, ha jól mondom, mert őt viszonylag kevéssé ismerem, is megszólalt, és elmondta, hogy ő mennyire nem ért egyet azzal, amit Vaina a itt produkált, amivel kapcsolatban én erre rákérdeztem, hogy ez a történet ilyen részletességgel nem csak egy, egy, egy szálát húztam meg, ugye a, a pulóvernek, ebből adódott, hogy a Boros ilyen hosszabb mesélt erről a pulóverről, amire azt mesélte, hogy ebből a történetből egyetlen egy rész igaz, hogy ő volt a tv kettőben, az összes többiből egy szó se igaz, és ő nagyon kíváncsian figyeli, hogy valójában itt most ez a történés halmaz, ez most milyen fake news fórumnak a főpróbája, mert hogy Palácsik témia nem szólt be, a Majka nem reagált, a Vajna nem ért, a Majka nem reagált rá, és kaszatiból sem mondott semmit. Ez hogy tetszik neked? Én erről az egészről már szerencsére, azért jó, hogy én nem figyelem ezeket a híreket, vagy az ilyen részét nem nézem a sajtónak, vagy éppen ha szerencsém van, akkor nem akadok bele, hogy én erről már akkor értesültem amikor már mindenki tudta, hogy ez kamu, úgyhogy engem ez nem ö, ö, ütött nagyon szíven ez az egész ez valami lájkvadász oldal ami aztán ö, ö, valahogy a lájkjait azt hiszem el fogja adni valakinek ö, és az egész ö, el fog halni tehát hogy szerintem el és az eladj, hát ez az milyen tranzakció, amikor az ember ilyen jellegű oldal lájkjait eladja nem tudom, valahogy be lehet csatornázni lájkokat like alá, csuda dolgok vannak, egyszer beszéltem, vagy részt vettem egy workshopon, ahol egy remek szakember mesélt erről, és még olyat is mesélt, hogy olyan is van, hogy egy koncert helyszín, ezt konkrétan megmondta, hogy melyik, idején most nem mondom meg, mert nem akarom, hogy okay. te bántani, az úgy csinál Facebook eventet, hogy a régi, mondjuk, hár van egy, mondjuk fellép egy zenekar, akinek azon a koncertjén az eventen, ha tudod egyáltalán, hogy mi ez a Facebook event, Igen, Igen? azon már eleve van 5000 érdeklődő, és akkor nem egy új eventet csinál, hanem valami trükkös módja van, annak, hogy a vele. régi Aha. eventet újra skinezi, vagy nem tudom, és akkor már amikor te ránézel, hogy lesz ez a koncert, akkor már eleve ott van 5000 érdeklődő, és akkor te úgy hogy rohannod kell, Igen, mert nem, már nem fogsz oda beférni. Hát, hogy csuda trükkök vannak, amiknek nyilván én a 10%-át sem értem, és nem is tudok róla. És nem is alkalmazod ennek következtében? Nehezen tudnám alkalmazni, mert ehhez ennyire nem értek. Bár vannak informatikus barátaim, akik mesélnek néha dolgokat, és akkor rájövök arra, hogy tulajdonképpen a népmanipulációnak egy fantasztikus terepe. Igen, igen pontosan erről van szó, de azt akartam tudod kérdezni, ez a zárókérdés ebben a fejezetben, hogy egyéb iránt, hogyha ezt így most látod és nézed, akkor ez most neked tetszik, vagy nem tetszik, függetlenül attól, hogy ennek nem vagy aktív szereplője. Nekem nem tetszik, én nekem mint a saját személyes életemben az internet pont annyit vett el az életemből, mint amennyit hozzáadott. Rengeteg illegális letörzést annak idején, mikor még lemez szerettünk volna eladni, rengeteg álhírt arról, hogy én meghaltam, rengeteg bántást, rossz kommenteket, Trumpot, fake news, soros kampányt, tehát sok minden rosszat is csinál, de én erre mindig úgy gondolok, hogy valahogy ez sem rossz. Hatal, ha már itt tartunk, akkor van egy harmadik téma, de ezt csak így ampasszan említem meg, hogy maga a népmanipuláció mint eszköz az hozzád mennyire áll közel, mint hajdan volt sajtóunkatásnak? Hát nagyon nem szeretem. A hatással levés, az a, a, a, a, a típusú színpadi fehérmágia, amit a, nyilván mindenki alkalmaz legyen napos vagy színész, vagy bárki az illúzió a beleegyezés alapú illúzió azt hiszem, Jó, de ugye én, el, én egy bizonyos primitív pad előtt ülök, de attól még szól a rádió, és itt vannak ilyen izék, amit fel lehet tolni, és valamit le lehet húzni. Te ugye magad módján el tudsz képzelni egy olyan propagandaközpontot, amiben egyébként a sorosozást föltolják, majd hódvezővásárhelyi után lehúzzák, és egy másik dolgot tolnak föl, teljes mértékben, tudományos alapon miközben, vagy legalábbis tudományos alapokra bízva, miközben egyébként csak és kizárólag a hatást nézik, és azt, ami egyébként azt körülveszi, az őket teljesen figyelműködik. Abszolút képzelhető. el tudok képzelni, többet is el tudok képzelni, nem tudom, hogy van-e már, de el fog jönni a szélszben, a digitális szélszben már vannak ilyen mesterséges intelligencia hatású szélszmechanizmusok, amelyek figyelik az embereket, és az emberi közvállalkozás nélkül hoznak létre üzeneteket, vagy tolnak oda képeket, azt szerint, hogy én mit nézegettem, milyen telefont szeretnék venni, akkor én olyan telefonokat kapok. Bocsánat, be... ez meg fog történni. És akkor azt akartam, Szerinten... mondani, hogy a kettőnk beszélgetését megelőzően Duronelli Péterrel, aki ezt tanulja a Ceun, immár a negyedik hete ilyesmiről beszélgetek. Jó, hát akkor nem akarok abba belaposkodni. Szerintem lesz olyan, amikor már emberi közvállalkozás nélkül jön létre üzenet, fórumokat fog figyelni egy algoritmus, és hogyha azt látja, hogy nagyon sok smiley érkezik arra, hogy bomburnyák, akkor tudni fogja, hogy az a szó, hogy bomburnyák, azt szerepelni kell a következő üzenetben, mert azt sokan szeretik. A harmadik téma, amit akartam hozni, ahhoz az összes papíromat otthon felejtettem, de nem csak az ezzel kapcsolatos papírjaimat felejtettem most, hanem az összes papírjaimat. Akkor papírok nélkül szabadon. De ez, ez eddig is ez történt. Ugye a papírok alapvetően azért fontosak a számomra, mert szeretem, hogyha befolyásolnak a tények, és ha valami 2011-ben történt, akkor nem szívesen kapom magamat azon. Én azok közé tartozom, én egy vitrai tanítvány vagyok, akit egyszer fölhívtam, mármint vitrai tamást fölhívtam élő adásban valamikor éjszaka, és azt mondtam neki, hogy Tamás, te akkor intendáns voltál, vagy valami hasonló, és akkor azt mondta nekem a Tamás, hogy tudod mit, János, ennek néz utána, és hívjál vissza. És akkor még nem volt internet, tehát teljesen kizárt volt, hogy én akkor vissza tudjam hívni, és ez engem ugye arra vett rá, hogy a felkészültséget azt ne csak a fejemben, hanem előttem lévő papírokkal is autóztatott. Igen, hát nem, nem volt kiméletes a Tamás, de azt gondolom, hogy igaza volt. Tehát? Tehát, van egy háromszög. A háromszög az úgy szól, hogy a karácsonyék egy reklámcéget rávettek arra, hogy azon a Dózsa nevét töröljék. Mert hogy erre egyébként nem volt tudományos bizonyíték, ugye ez egy 56-os falfestmény, amely egy olyan falán van. Ez egy fontos dolog, amely önkormányzati tulajdonban van, így az önkormányzat rendelkezik azzal, a joggal, hogy ott milyen festmény van. Ezt maga a reklám cég úgy javította ki, hogy közben a, nem a terrorháza, hanem ugye itt kéne mondanom annak az alapítványnak a nevét, amit Schmidt Mária vezet nem értesít. Schmidt Mária így aztán a hú információit készhez kapva azt mondta, hogy ezt a változtatást nem ő eszközölte, hanem a 14. keleti önkormányzat érte el, ami azért is volt egyebek közt meglepő. Elnézést, még valami borzasztó állatot most megöltem, ami előmászott a CD-re játszóból, de valami egész borzasztó állat volt. Rengeteg lába volt. Fúj, mindjárt hányok. Szóval is tett el, hogy elnézést azért az intermezzóért, csak hát ugye ilyen az élet. Nem tudom, de nagyon tetszik ez nekem, mert ilyen előadásos gyilkos, még nem készítettem. el de, van, De hogyha egy farkas jönne elő valamelyik ajtóból, akkor, akkor te is azt mondtál, hogy figyelj, figyelj, most átmenetileg megküzdök az életemért, várj egy kicsit halul a beszélgetésnek. Most kinyírtam egy Brecker Brothers CD-vel ezt az állatot, most nem tudom, ezt most meg kéne mosni. Na, visszatérve, tehát ugye ez azért is volt meglepő, mert ez a reklám cég ugyanakkor elfelejtette értesíteni erről a terrorháza múzeum főasszonyát, akiről nem tudjuk, hogy nem terrorháza minőségében volt jelen, hanem egy másik cég nevében adott megbízatást, ami azért volt furcsa, mert ugye hogy ezt a reklámcéget viszont a Schmidt Mária által vezetett cég fizetett, tehát ezt Önkezüleg elvégezte ez a, ez a reklámcég, és ez a háromszög egyik szöge. A háromszög másik szöge az a kommunizmus napján való beszédes, mit Máriának, amely megmaradt címmel található az interneten, meg fogod tudni találni. Ő azt hiszem. Jól tetted, vagy nem tetted, jól megfelelő és de ez minden sokat segít. Majd elmesélem, hogy miért van különleges figyelmem, és mit márja felé. Rendben van, a történetet elmesélem, és még mielőtt és sőt, a harmadik szög előtt, akkor te jössz, és abban egyebek közt, ugye nem csak arról volt szó, hogy miért volt borzasztó a kommunizmus, hanem arról is volt szó, hogy milyen áthallások jönnek létre, hogy az embereknek sorok között kellett olvasniuk, hogy mennyi mindenről beszéltek halkam, vagy kellett egyébként félrevonulva beszélni. És... És ha akart, az ember, gyakorlatilag az egész a mai korszakról is szólhatott. És ez Pontosan, volt és igen, ez volt a bizarr, és ezt szerettem volna a harmadik szögben megmutatni meg, neked, de még mielőtt, és ez itt most ugye a reklám helye, mert most jön a reklám, és akkor utána majd jön az, hogy milyen hihetetlen dolgokkal állok elő, de most akkor létszeres, mesélj el, Smit Mária. Furcsa viszonyban vagyok vele, mert életemben kétszer-háromszor találkoztam vele, és minden alkalommal olyan kedves, még csak nem is mondanám gúnyosan, hogy mézesmázos, kedves volt elem, hogy egyszer döbbent, döbbenten állok előtt, hogy vajon ez az ember nem érti, hogy én ki vagyok, és mi közöttünk mi a különbség, vagy, vagy, vagy egyszerűen nem akarja tudni. Bezárulok azzal, hogy volt olyan nyár, amikor felhívott engem, hogy András, hát arra gondoltunk, hogy, hogy az 56-os évre nem akar egy ilyen műzikelt írni, és akkor a fesztiválokon játszanánk, hogy van valami uh, intellektuális vonzalom vagy kedvesség, szeretet irányomban részéről, amit az ember, amikor érdekel, akkor nyilván egyfelől jól esik neki, másfelől útvariasan fogadja, tehát én nem tudok rá ilyen haragudni, miközben uh, teljes érthetetlenség számomra, hogy ő miért gondolja néha azt, hogy én uh, vele velük valamit csinálni akarok. És ilyenkor te udvariasan elállítasz? Igen, ilyenkor én mindig azt mondom, hogy én ezt meggondolom, és mindig hozzáteszi azt is, hogy hát azért nem is tudom, hogy próbál le velünk, vagy nem, az egész egy ilyen, mintha egy vállalat személyzeti osztályán lenne, és éppen most hoztam volna bombont, és ő meg úgy nem, nem teljesen bizar. Ez egy jó példa volt, majdnem elmondtam a saját történetemet, de most ettől megkivélek téged és mást is. Most jön a, a háromszög harmadik szöge. Én neked nem tűnt fel, de hallgatóim többen is elküldték nekem e-mailben, hogy milyen fantasztikus műsort készített Sebestyén Balázs, Rákóczi Feli és Vadó Jani most meg vagyok talán a Music FM-en, nem tudom, azt hiszem, hogy azon vannak, és nem a rádió egyen, én ezeket kabarom, valójában azért is, mert nem... Jaj, de mondom. szeretem, hogy ezt felhoztad, egész éjszak dultam dúltam magam, de hagyom, hogy a hallgatók kedvé végig mond. Nem leszek hosszú, e és... E ugye ebben arról volt szó, hogy egy vajna által tulajdonolt rádióban a dalgyűztese kapcsán hogyan mondták el sorok között a hódnező vásárhelyi választással kapcsolatos véleményüket, és hogy ezek milyen fasz a csávók, és hogy valójában ez valami olyan horderejű dolog, aminek kapcsán, hát nem úgy most nem szeretnék, tehát nem szeretnék olyan nyelven beszélni, amit én az elmúlt időben már nem beszéltem, és most se akarok, és én, aki egy sokkal kisebb hallgatottságú rádióban, naponta nem sorok között beszélek, egész egyszerűen voltam bukva azon, hogy az indextől kezdve a 444-ig olyan emberek, akiknek elvileg nekem a véleményére adnom kell, de egyébként nem nagyon adok egyebek között pont annak okán, amit a Sebestén Balázs műsorak kapcsán mondanak, és nekem nem a Sebestén Balázsék műsoráról van bajom, mert ez most nem arról szól, hanem hogyha valaki egyébként a paplan alá bújva megküzd a szellemekkel, miközben a paplanon kívül is megküzdhetne velük, különös tekintettel arra, hogy szellemek nincsenek, azt úgy beállítani, mint valami hihetetlen horderei dolgot, mert hogy egyébként képesek voltak ők hárman egy eh, Fidesz közeli oligarchának a rádiójában így tényke, és ezt hűs cselekedetként bemutatni. Ezzel kapcsolatban nagyobb hányinger keletkezett benne, mint azon százlábúnak a szét már kapcsán, akinek számtalan lába van még itt az asztalon előttem, és ezt most ennek kapcsán el is hát a ő A szívemből beszéltem, mert én tegnap kis hián kiposztoltam, mintha ez egy akkora dolog lenne. Majdnem azt akartam kiírni, csak engem is a Sebesén Balázs iránti kollegiális tisztelet és egyivásúság valahogy visszatartott ebből, hogy miért az a hír, miért nem én vagyok a hír, aki ugyanennek a körnek például nem dolgozom, pedig nagyon szívesen keresnék én is sok pénzt, mint azt sok barátom teszi náluk, vagy az ő tévéikben, rádiókban, és ezzel szemben én például Teljesen nyíltan és szabadon beszélek és mondok dolgokat, és akkor miért nem én vagyok a hír? Aztán rájöttem, hogy én is hír szoktam lenni, nyilván nem ekkora és kevesebb, tehát hogy akkor kicsit láthatta magamat, de én is nagyon visszásnak érzem, hogy egy ilyen Nem véletlenül olyan. hoztam össze Schmidt Máriával, tehát az ez itt fel volt építve. Hát ügyes vagy, látott papír nélkül is. Nem csak Ö... én teljesen kiakadt. Én is teljesen kiakadtam, de ezek a kiakadásaink nap mint naposak, mint ahogy például, akkor ha nem nincsen meg neked azt is, hogy a bulidorina, akivel itt viccelődtünk már valamelyik korábbi beszélgetésünkben, hogy miért szeretik az emberek bulidorinát, a bulidorina egy csodálatos társadalmi üzenettel jött elő, és közölte a cigányokkal, hogy kéri a cigányságot arra, hogy ne engedjék magukat megvesztegetni, és ne, ne adják el a szavazataikat krumplőért, tojásért. És akkor meg én lettem kikészülve, hogy akkor itt van egy kislány, nem személyesen a kislány, akinek nagyon sok sikert kívánok, hanem egy jelenség, ami mondjuk zeneileg ízlés szempontból engem viasz taszít, egy internetes hypját tekintve engem megijesztés csalódással töltem, és akkor ez a kislány ezt csak előjön, lehet, hogy nem saját út fejéből, de legalábbis bátran adja magát egy ilyen üzenethez, akkor ilyenkor mit kell csinálni? Hát ez a borzasztó nehéz ebben a kavalkádos internetvilágban, hogy hogy megint csak valahogy én elszomorodtam, hogy ebből megint csak az jön ki, hogy akinek sok a lájkja, annak mindent lehet. Like feudalizmus van, like uh, urak járkálnak körülöttünk, akiknek minden szabad, és nekünk, akik like planetárok vagyunk, uh, nekünk semmit. Igen, de Ez csak szabad. a dolgnak az egyik része, hiszen ezeket a lájkokat egy egyéb iránt olyan emberek gyártják, akiknek az értékítéletében én egy tizes skálán kettesre nem bízom. Igen, neki. de tudod, milyen csábító az nekem most már lassan uh, 5-8 év, amióta ilyen intenzív Facebookozás van, hogy uh, Először két haveromat, összetobjunk egy dals, amint testhez álló UV polóba ugrálok nevetségesen, és azt éneklem, hogy de, hogy tál el, nem én engem, szeressél már, jön a nyár, és akkor senki nem tudja, hogy az poén, vagy víz, jó, de de kínos, egyszer csak 5 és akkor egyszer csak fontos leszek, és akkor azok a reklámozók, akik eddig mondjuk a dalszutát nem akarták támogatni, azok majd akarják, vagy akkor én is majd bekerülök az Index címlapra, vagy influencer leszek. Ez például az én szakmámból nézve borzasztó. Igen, de most visszatérünk oda, és akkor ugye most ellenállok a csavításnak hiszen azt mondtad, hogy ne rólad legyen szó. Igen, de te... megint majdnem én csináltam, úgyhogy igen, bocsánat. Igen, azért szóltam. Tehát, hogyha netán kiderül, hogy ez a dalszöveg, ez valójában arról szól, hogy téged Orbán, Viktor és Lázár János szelleme megkörnyékez, de te valójában ezt a déboni táncot írod le, hogy megpróbálsz tőlük megszabadulni, arra én ugye Karinti után szabadon azt mondom, hogy hát ez tök jó, de én ezt nem vettem észre. Tehát egyáltalán, hogy nekem, én ugye meghallgattam ezt a négyperces összeállítást, és az gondolkodtam, hogy nekem egyébként miközben a dar továbbjutójáról beszéltek nekem, most tudnom kine, hogy ők a húg választásnak az eredményéről beszélgetnek és ha nem, akkor én egyébként hülye vagyok-e? Nem, és van is ebben az értelmben a Balázsék egy nagyon-nagyon káros dolgot csináltam, mert a szabad beszéd az úgy működik, hogy, hogyha gyakoroljuk, akkor tágul az a műbája. Ha, ha pedig kerítést építünk öncenzúrából magunk köré, és ezt a példát és mintát nyújtjuk, és ez lesz sikeres, akkor pedig erősödik az, hogy, hogy akkor gyengül a szabadbeszéd legitimációja. Ezt, ezt egy normális társadalomnak nem kéne észrevennie, hogy a Balázsék így kettős beszéltek, hanem, hanem az átlátszóhu hútik kéne a, a fő sodorba lennie, vagy a Hegedűs Dégéz a legutóbbi interjújának, nem tudom. Igen. Erről van szó, csak ugye ha én ezt fölvetném, ha mi szóba állnánk egymással, miközben egyébként ismerjük egymást, és <coughs> van is kölcsönös elismerés, akkor nyilvánvalóan hogy a személyük elleni támadásnak tudnák beholott ez nagyon szorosan összefüggésben van azzal, amit te mondtál, hogy ugye te elestél valamitől, ami azért látható módon fáj neked, és én ettől nem tartalak téged kiszerűnek, és végül úgy döntöttél, hogy nem működsz együtt egy olyan csatornával, amely egyébként politikáját tekintve olyasmit is hordozom velten. Nem értesz egyet, függetlenül. Ön hozzáteszem, hogy nem működök együtt tovább, mert egy darabig együtt működtem vele. Egy darabig együtt működtél, aztán nem működtél együtt, miközben egyébként azt is lehet mondani, és általában ez szokott a hivatkozási alap lenne, hogy amit te csinálsz, annak semmi köze nincs ahhoz, ami egyébként a tényekben elhangzik. De a helyzet az, hogy, hogy ez csak egy olyan belső pszichológiai helyzetre világít rá, amivel ők vagy nincsenek tisztában, vagy visszaélnek vele. És ha visszaélnek vele, vagy tisztában vannak vele, akkor a rájuk figyelők azt igazolják vissza, hogy egyébként amit ők csinálnak, az jól van, hiszen hősi teljesítményként állítják be azt, ami egyébként nem az, és ami egyébként meg hősi teljesítmény, az vagy bekerül, vagy sem. most. Ez az értékválasztást tekintve nem hogy öngól, hanem valami totális keverése a szezonnak a fazonnal. Így van, és ha én pszichológiailag úgy próbáltam ezt összerakni, a Balázs azért sokszor nyilatkozott, amikor még csak RTL-es volt, és szabadabban ö, beszélhetett ö, saját döntése alapján, akkor ö, tett azért ö, keményebb ö, nyilatkozatokat, már-már majdnem a, az ilyen ellenzékiség határás hurolóan, és én azt hiszem, hogy egyszerűen az a emélyiségfejlődési folyamat zajlik, hogy... Ö, hogy most értik meg, hogy ez úgy kényelmetlen és elkezdtek mozologni. Én mindig arra figyelmeztetem magamat, hogy megnézem annak az embernek az életkorát. Én még egyébként Formán Viktorral kapcsolatban is néha egészen megbocsátó tudok lenni, amikor rájövök, hogy az egy 35 éves fiú volt, aki miniszterelnök lett, vagy 36, nem tudom, először. Ezt mindig kihagyjuk a számításból te is, én is már bölcsebb, orosabb emberek vagyunk, legalábbis szellemileg sok időt töltöttünk el a pályán, és én valahogy mindig arra gondolok ilyenkor, hogy ezek fiatal fiúk, akik most tanulják ezt, és akkor bízunk abba, hogy ilyen olyan mellékutakon, zsákutákon keresztül, majd szépen ők is levonják a tanulságot. Igen, ez a legfontosabb része a vége, hogy levonják a tanulságot. Valamint, hogy a tanúság levonásához igénybe vesznek-e valakit, mint ahogy végül elmentem egy orv minkor az, az Istennek nem akart abban maradni elnézést az Isten említése miatt a köhögésem, és ő végül is segített ennek a megszüntetésében. Ebben én nem érzékelem azt, hogy ők nagyon be akarnának vonni bárkit is. De még egy dolgot szeretnék elmondani ami egyébként a reggeli rádiózásnak a mifajához tartozik, mert hogy egyébként később nemigen léteznek ilyenek. Ugye azok a műsorok, amelyek kettő vagy három, de leginkább három műsorvezetőt alkalmaznak, és a bocskor műsorra is tipikusan ilyen, ott valójában létrejön, de ilyen volt a kapuccinó és a borossal amiben ő azért nem kevés dolgot kellett, hogy lenyeljen a, a, a bocskortól. Tehát ezek teljesen aszimetrikus műsorok, ahol valójában egy embert szolgál ki, a másik kettő úgy, hogy közben permanensen küzdenek, ám amikor a két Ulterman valamilyen okból a fősztár fölé kerülnek, ott van valami csíp, ami kiold, hiszen, hiszen ez a konkrét személy a bocskor, vagy a, vagy a, vagy a Sebestyén Balázs támadhatatlan, de közben mégsem marad abban a frocillizás, megy egy ilyen hevítés, aminek következtében egy műsoridőnyi idő alatt legalább tucatszor, vagy fél tucatszor futnak tévútra, mert hogy olyan módon stenkölik egymást, ami egyébként nem, nem alkalmatlan arra, hogy az ember két célba találjon. Valószínűleg ezért is ma lettem magányos hős itt a mikrofon mögött, mert egyébként, ha te itt lennél, nyilvánvalóan önmagában a versenyszellem az embert arra buzdítaná, ha csak nem egy ideális párról van szó, szóval, amit még én egyébként olyan nagyon nem láttam a hazai médiában, ahol a kétfél kieszonás ki ki egészíti egymást, és ez a műfaj engem ebben az életkorban a bocskornál nagyon, a Sebestén Balázséknál kevésbé nagyon idegesít. Engem is, én ilyesminek részese voltam a heti hetesben, ahol ez a mechanizmus egy kicsit szerintem feloldottabban, de azért sokszor működött. Rászálltunk egymásra, cukoltuk egymást, pacaktunk oda-vissza, csapkodtunk, de közben úgy érzem, hogy ott meg volt rá hely, idő, és még talán az, hogy kép is, hogy hogy utána megnyílhasson az ember, vagy, kom meg, vagy komoly üzeneteket is mondhasson, ott ez inkább üzemanyag volt, mint sem maga az úti cél. Ö, engem ennél jobban zavar ezekben a reggeli műsorokban az, hogy amikor nagyon ritkán úgy alakul, most szeptembertől, szeptember-októberben egy olyan tévén is aminek minden ö, napján szűnnap nélkül reggel nyolckor jelen kellett lennem. Ö, Budafokon, és ezért oda kellett utaznom, majd ott 17 órát eltöltöttem és hazajöttem, és reggelente hallgattam ezeket a műsorokat, és a legfőbb bajom az volt, hogy ezen közel 20 nap alatt kettőször-háromszor fordult elő az, hogy nem tudtam, hogy mit fog mondani. És ez engem nagyon zavar, annyira kiszámítható, annyira középre beszélő, annyira... Uh, és valószínűleg ez a sikere is, hogy azok az emberek, akik hallgatják, azok úgy érzik, hogy ez, ez ő róla szól, ezt ő is mondaná. Uh, én azt gondolom, hogy egy médiásnak nem az a feladata, hogy uh, egy lépéssel a hallgatósága uh, mögött járjon, és, uh, és kiszolgáljon és alá beszéljen, hanem, hanem egy netán két-három lépéssel előrébb járjon, és ebből is somorú következtetéseket vonok le, amikor azt látom, hogy ez a kiszolgáló beszéd, ez úgy látszik sokkal sikeresebb. De ezt a hammer megmondta már évekkel ezelőtt, amit egy interjút készítettem vele, és ráébresztett arra, hogy a modern média az az vélemény szórakoztatás hogy mindenki azt hallgatja, hogy hallja, veled, amit szeretne. Ebben azért nem értek egyet, mert például a Hammer tipikusan az az illető, aki erről úgy mond kritikát, hogy közben milyen a hatása alatt van. Ö, ez is lehetőt, aztán a legkevésbé sem akarom bántani. Én csak, csak kétszínűséggel vádolom a legtöbb ebben a szférában megnyilvánuló embert, akiknek az őszinteségében nem tudom, hogy miért kell, hogy kételkedjek, mert egyébként valamiféle megfelelési kényszer vezeti őket, amely megfelelési kényszer. Fogalmam nincs, hogy, hogy, hogy honnan származik. Mert ha maguknak való megfelelés lenne, tehát saját maguk állítanának fel egy olyan rendszert, aminek meg akarnának felelni, és nem sikerül, akkor azt egy vívódásnak gondolnám, ami lehetséges, hogy borzasztó olvasni, de érteném az okát, és lehetséges, hogy kifejezetten feldobna, ahogy valaki vívódik. De ez egy olyan megfelelési kényszer, ami kívül van, és fogalmam sincs, hogy ennek miért akarnak megfelelni. És én egyre jobban. Most kiről beszélsz a és Aha. az elemző is? Igen, igen, igen. Ja, én azt úgy értem megfejtettem. Egyszerűen arról van szó, hogy paradigmaváltáson is változnak a média jelenlők. Jól beszélsz, ez a paradigmaváltás előtt is így volt. régenben úgy volt, hogy maga az elemző hozzáállás, az elemző attitűd egyben egyet jelentett a részvétellel. Jól beszélsz, jelentett. de akkorában az volt, hogy a paradigma én vagyok. Most pedig most... attól való rettegés, hogy a paradigma nem én vagyok, van egy olyan leskelődés, hogy minek is kellene megfelelnem, ami teljesen szétszóli ezeket az embereket. Kétségtelen, kétségtelen. Azt pedig teljesen visszaigazolja őket, hogy mindig lesznek emberek, akik azt mondják, hogy igazad van, mert mindig lesz valami, amiben egyébként egyetértenek, és az összes többi az nem érdekli őket, hiúsági kérdésé válik és megbeszélhetetlenén. Megint oda jutunk vissza, hogy a siker és az elfogadottság a fegyverré válik, Így. aki sikeres és elfogadott, akkor az lefele nézve, mármint a siker létrán lefele nézve, vagy a like lefelé lefele nézve azt mondja, hogy ezek csak pampognak, mert nem nézi, nem hallgatja őket senki. Akik meg ezzel a váddal illetve vannak, azok azt mondják, hogy... Mi legalább igazak vagyunk, és felvállaltuk munkát, is őszinték vagyunk. Persze, hogy csak 300-an néznek, meg könnyű úgy, hogy. Jó, én azt akarom neked mondani, hogy te is, és én is voltam mind a két helyzetben, és én ma már ezt a kettőt nagyobb mértékben tudom összeegyeztetni, mint korábban bármikor, és őszintén sajnálom mindazokat az elhamarkodott mondataimat, amelyeket korábban valamelyik végletben mondtam, és ha rajtam áll, akkor ezt megpróbálom korrigálni. Nagyon sokszor sikerül, még több nem, de amikor nem, akkor alapvetően az is zavarja az embert, hogy nem csak hogy az az ember nem érti, akivel szemben ezt a korrekciót, vagy akivelek kapcsán ezt a korrekciót meg akarom tenni, hanem egy olyan uh, ilyen uh, hídgyűlis társaságba kerülök, de most nem a hídgyűlökezet értelmében, hanem, ha, hanem az, hogy kiben hiszek, amelyben egy olyan ellendruker társaságot kell, hogy lássak, ami egyébként el akarja lehetetleníteni azt, hogy én ezt a korrekciót valójában megtegyem, számára én csak úgy vagyok elkönyvelhető, hogyha ő egyféleképpen lát engem, és én nem adhatok neki, és én nem hozhatom olyan helyzetbe, hogy képes vagyok egyébként abból a helyzetből kijöve a korábbi énemmel kapcsolatban önkritikát gyakorolni. Teljesen értenek nem vagyok benne biztos, hogy a hallgatók még követnek minket, de egyébként egyetértek, én is bölcsülök nagyon sokat, mintha az Számol vetted volna ki, hogy én is hány mondatomat vagy korszakomat tudom kritikusan visszaszemlélni. Ezzel az egész megbölcsüléssel, és a két oldal szerencsések vagyunk, hogy hogy a mainstream média sikereiből és a, és a kicsit alternatív média sikerekből is volt a részünk. Ez, ez az ember oda vezeti, hogy, hogy egyre tehetetlenebb lesz, és én úgy érzem néha, hogy egyre korszerítvebb vagyok abban a szempontból, hogy, hogy ennyi jó De ez rajta mondjuk, mert el, tehet, elvileg a faktorodat is nevelheti. Csak nem könnyű. Igen, Ez rajtad igen. múlik. Egy példát akarok mondani a végéről, vagy a végén, hogy de nem akarom feltartani az utolsó szolgát. Volt egy 18. keleti esemény, egy fantasztikus koncert a, a, a Ferihegyi repülőtérnek a régi egyes termináljában, ahol talán a Debreceni szinfónikusok Kármila Buránáját adták elő, az én nőmnek nagyon jó füle van, nekem sincs rossz, de neki teljesen kifűnő volt füle abból adódva, hogy a lánya magas szinten fuvalázik, a lánya mindent magas szinten csinál, és ki volt hangosítva a koncert, azt se nagyon lehetett érteni, és a mellettünk lévő hangszórókból olyan zongoráknak a hangja jött megkésve, Amely azzal volt összefüggésben, hogy az playbackről szólt, mert egyébként a színpadon nem fértek el, nem fért volna el zongora, ezért azokat fölvették, és azt playbackként játszották a koncert mellett. Ezt mondta a nőm, én aztán a koncert végén elmentem a színpadra, hogy megnéztem, hogy ott van-e zongora, én ott nem találtam. Kicsit úgy gondolkodtam, hogy beszéljek e a karmesterrel, akit nem ismertem, hogy ezt mégis így hogy lehet csinálni. Ugye a nőmnek alapvetően nem az volt a problémája, hogy nincs zongora, azt is furcsán éltem meg, de azt végképpen hogy ki is lehetetve szólt a zenekarhoz képest, mert akkor azt valaki elintézhette volna, hogy, hogy hát mégis egy időben szólaltassa meg. És aztán megszólítottam egy zenész, aki azt mondta, hogy hát ők ezzel tisztában vannak, és sajnálják, de helyhiány miatt és anyagiak okán ezt ők nem tudták másféleképpen megvalósítani. És én a hálátlan, aki egyébként fantasztikusan éreztem magam, ezt a polgármesternek elmondtam, ő valójában valószínűleg megtámadva az eseményt, a szó legpozitívabb értelmében arról győzködött, hogy ott volt két zongora, úgyhogy ennek következtében én elküldettem magamnak egy videót, ami ezt az eseményt mutatta, és ahol én nem láttam zongorát. Milyen azt gondolja, bont... so, miket, miket csinálsz, amikor értem idő van? <gül> Megbolondulok. Tehát olyan vagyok, mint a nagyításban, amikor az ember meglátja a bokorban, hogy ott nem csak teniszeznek. De aztán felhagytam az egészen, mert rájöttem arra, hogy nem akarom hogy a polgármesterrel való kapcsolatom arra menjen rá, hogy ő azt mondja, hogy volt zongora, én meg azt mondtam, hogy nem volt zongora, de valójában ugyanarról a, a helyzetről beszélek, mint amit egyébként korábban más módon megjelenítettünk, Palácsik tíme a, a Majka és a Kaszati jóvoltából, csak egy egészen másik területen. A fék a hazugság az új. Az új igazság, ha szépen van csomagolva, de hát ez sem volt igazság. De hogy... hozzávaló viszonyulás. Tehát, hogy én leszólom a koncertet, ha azt mondom, hogy polgármester úr, ott nem volt zongora. De volt. Az helyesen cselekedtél, mert hogyha azt veszed észre, hogy egy kórházban, ahol mondjuk idős rokonodat látogatod, késve érkezik a gyógyszer, és ezt szóvá teszed, akkor még akár Robin hood néphősnek is tudnak tekinteni, mert azt gondolják, hogy hasznos dolgot hajtasz végre. Amikor a szórakoztatóiparról beszélünk, akkor mintha az emberek elfelkednének arról, hogy itt is lehetnek hasznos dolgok, itt is lehetnek alapszabályok, és nem csak azt számít, hogy sokan voltak ott, mindenkinek tetszett, és a fiala mér ott más a közmény. Letisztítottad azt a bogarat teljesen? Hát most lábak nincsenek előttem. Hát itt a, padlósz... az a az az öröm, hogy a padlószőnyeg az nagyjából azonos színi, mint a bogár. Láz... Jó, de ezt tudod, hogy most még a karmádat is meg kell tisztítani. És az hogy kell? Nem tudom. Na, erről például hívva a Sebestjén Balázs, mert ő buddhista. Jó, rendben van. köszönöm. Szia! Hajós Andrást hallották. Hát papír nélkül is elkészült a magyar sor. Ez a százlából, ez kicsi meglepő volt. És benézek ide, honnan kijött, hogy innen más is kijöheted, de most nem látok mást ilyen élményem még nem volt, pedig hát már rádiózom egy ideje, tévébe se volt ilyen élményem na jó, hát tízlet tíz lett barátaim ennyi fért a mai műsorba <köhömm> Gyurcsány Ferenc még nem jelzett vissza ami érdekes, pedig ő vissza gyorsan jelezni a Donát már visszajelzett és még Görög másra sem jelzett vissza. Nagyon-nagyon érdekes volt a telepi jöttemből És lehetséges is, hogy ez hidege hagyja önöket, de az első való beszélgetés szerintem voltak izgalmas pillanatai. A mesterházival való beszélgetéstek is voltak. A Duronellivel jön a következő menetés... Pontosan illette a hajósadása való beszélgetés ez ami ebben az egyik legjobb beszélgetés volt talán. Bár több is volt rossz. Megnézem, hogy mi történt a világban, hogy nekem kellene önöket tájékoztatnom. Nincs. És egy csipsz. Köszönöm a Civil Rádiónak és magányádámnak a közreműködést, önöknek a figyelmet. Ha nem találkoznám többet, akkor egy kísérleti műsort hallottak. Ha találkozunk, az azt jelenti, hogy nem ez volt az utolsó műsor, és akkor továbbra is jelentek önöknek az zárbóckosárból. Átveheted a képet, Ádám. Dörö pontfia, jön